Гукнув Ауреліано другий Гості хором повторили тост Потім господар будинку грав на акордеоні Вгору шугали ракети А для людей, що зібралися біля будинку Було замовлено святкові барабани На світанку сп'яніли від шампанського Гості зарізали шість стелець Відіслали на вулицю І ніхто з родини не обурився Відтоді, як Ауреліано ІІ взяв на себе турботи по будинку, такі бенкети стали звичною справою, навіть коли для них не було такого поважного приводу, як народження папи. За кілька років, без жодних зусиль зі свого боку, завдяки лише чистому везінню, Ауреліано ІІ став одним із найбагатших жителів долини. А все тому, що його худоба та домашня птиця відзначалися надзвичайною плодючістю. Кобили приносили йому трійні. Кури неслися двічі на день, а свині так швидко набирали ваги, що ніхто не міг пояснити таку неймовірну плюдючість інакше, як чаклунство. Відкладай гроші, сказала Урсула своєму легковажному правнукові, таке везіння не може тривати ціле життя. Тауриліано II не зважав на її слова. Що більше пляшок шампанського відкорковував він, частуючи своїх друзів що нестримніше плодилася його худоба, то більше він упевнювався, що ця удача залежить не від його поведінки. Вся таємниця була в його коханці Петрі Котес, чия любов мала властивість збуджувати живу природу. Він був твердо переконаний, що саме в цьому джерело його багатства, тож намагався тримати Петру Котес неподалік від своїх стад. Одружившись і завівши дітей, а Ореліано II за згодою Фернанди, і далі зустрічався з коханкою. Дуже і здоровенний, як і його діди, він, однак, відзначався життєлюбством і чарівною привабливістю, і в нього майже не залишалося часу стежити за худобою. Досить було йому взяти з собою до своїх розплідників Петру Котес, проїхатися з нею верхи своїми пасовиськами, і кожна позначена його тавром тварина Ставала жертвою нездоланної епідемії розмноження. Як і все добре, що ставалося за Оріліану ІІ і Петрою Котес за їхнє довге життя, це запаморочливе багатство впало на них зненацька. Поки не скінчилася війна, Петра Котес жила на прибутки від своїх лотерей, і Ауриліано II часом влаштовував такі лотереї, щоб витрісти трохи грошей з урсулених скарбничок. Коханці були легковажною парою, не мали ніяких турбот, крім однієї, як найраніше вкластися в ліжко щовечора, навіть у заборонені церквою дні, і жирувати там аж до ранку. «Ця жінка тебе занапастить!» – кричала Урсула правнукові, бачачи, як він повертається додому, переставляючи ноги, мов той сновиде. «Вона тобі так заморочила голову, що ти скоро скрутися від кольок і доведеться прикладати тобі до живота холодну жабу». Хосе Аркадіо II з великим запізненням дізнався про свого заступника і не розумів братової пристрасті. Він згадував Петру Котець як звичайну жінку досить таки ледачу в ліжку і геть позбавлену потрібних для кохання якостей. Залишаючись глухим до урсуленого Лементу і до братових глузувань, Ауреліно II думав лише про те, як знайти таке діло, що дозволило б йому утримувати будинок для Петри і колись однієї шаленої ночі вмерти з нею, на ній чи під нею. Коли полковник Ауреліано Боєндіа знову відкрив свою майстерню, спокусившись нарешті мирними втіхами старості, Ауреліано другий подумав собі, що виготовлення золотих рибок може стати прибутковою справою. Він просидів багато годину задушливій кімнаті, спостерігаючи, як тверді пластини металу, що їх полковник обробляв з незбагненним терпінням, у всьому зневіреної людини, поволі перетворювалися на золоті лусочки. Робота здалася йому такою важкою, а спогад про Петру Котес був такий невідчепний і владний, що через три тижні Ауреліано другий зник із майстерні. Саме в цей час він приніс Петрі Котес кроликів, щоб вона розіграла їх у лотерею. Тваринки почали плодитися і рости неймовірно швидко. І Петра Котес ледве встигала продавати квитки. Спочатку Ауреліано другий не помічав, що розмноження набуває загрозливого розмаху. Але якось вночі, коли ніхто в місті вже й слухати не хотів про кролячі лотереї, він пробудився від сильного шуму за стіною.